Tudomány hangjai a Kossuth Rádióban. Mérnökként végeztem a műszaki egyetemen, tehát jó magam is fizikával, matekkal foglalkoztam intenzívebben, és akkor utána láttam, hogy ezek Valóban elég izzadságszagú tudományok, hogy valaki valamit alkotni tudjon, nagyon sokat kell vele foglalkozni, viszont a létrejövő alkotás az egy gyönyörű dolog. Tehát egy motor, vagy egy, egy elkészült jármű, az egy emberi alkotás csodája. Vaj a Dőri Győri Mobilis Interaktív Kiállítási Központ vezetője. Csak hogy amíg a kezdeti nehézségektől eljut valaki az alkotás csodájáig, hosszú és göröngyös az út. A kísérletekkel és a tudomány világával való első találkozás viszont meghatározó lehet. Jó hogy ég a tűz a kezembe, és nem fáj. Elég érdekesnek tartom, amik itt vannak. Jobban érthető, ha egy kémiai történetet így el is mutatná, csak kár, hogy nem minden. Konfucius szerint, ha hallom, elfelejtem, ha látom, emlékszem rá, ha magam csinálom, megértem. Ezt a gondolatot ültették át gyakorlatban a Science Centerek, vagy ahogy Magyarországon hívják, interaktív tudományos élményközpontok. Az első ilyen központ az 1960-as években nyitotta meg kapuit San Franciscóban. Sikerük hatására később a világ egyre több nagyvárosában gondolták úgy, érdemes a műszaki és természettudományokat így módon közelhozni az emberekhez. Magyarországon Öveges József nevéhez fűződik a tudományos játszóterem gondolata, ahol gyerekek és felnőttek kedvükre kísérletezhetnek és ismerkedhetnek a tudomány világával. Nevet is adott a helynek Csodák Palotája. Bár létrejöttét nem érhette meg, de az 1990-es években Budapesten végül a Csodák Palotája megnyitotta kapuit. Hasonló intézményként az országban másodikként győrött a Mobilis Interaktív Kiállítási Központot vehették birtokba az érdeklődők. Ma ide látogatunk. Tudomány kézzelfoghatóan és testközelből, kicsiknek és nagyoknak a folyók városában. Jó napot kívánok, Gergács Anikó vagyok. A mobilist 2012 márciusában adták át a Széchenyi István Egyetem területén. A központ tematikájában a járművek, az autógyártás, a közlekedés, tágabb értelemben pedig a mozgás és a mobilitás kapott helyet, amely érthető is, ha azt vesszük, hogy győr a járműgyártás egyik központja. Ugyanakkor Dőri Tibor ügyvezető szerint az autó és a járműkutatás nagyon sok egyéb műszaki területet is magába foglal. Én jövőkutatással, jövő, jövő technológiával szoktam foglalkozni, és azokkal a kutatókkal, akikkel még intenzívebben foglalkoznak, arra jutottunk, hogy gyakorlatilag az autó integrálja azokat a modern technológiákat, amelyeket akár a hadászatba, akár a fizikában, akár az informatikába alkalmaznak. Tehát a jövő technológiái közül és a járműipar fejlődését meghatározott technológiák közül nagy nemzetközi tanácsadó cégek azt mondják, hogy legalább öt az infokommunikációs kapcsolódik. Tehát, ha megnézzünk egy modern autót, az tele van infotémmentel, tele van szenzorokkal, tele van mindenféle kábellel, amit előbb-utóbb kiváltanak, és ide mind-mind egy csomó fejlesztés kell. Vagy maga a motornak a működése, a vezérlések, de akár egy ülés kialakítása. Ez mind csomó olyan fejlesztést igényel, ami a járműhöz tartozik, de gyakorlatilag más tudományterületekre is átsa. A kétszintes épületben kezdetben több mint hetven játék kapott helyet, azóta azonban már bővült a paletta. Rákosi Szabolcs értékesítési és partnerkapcsolati vezető néhányat meg is mutatott. Ez a Tour de Mobilis névre hallgat. Itt a Mobilis kiállított terén, bizony arra is van lehetőség, hogy fizikai aktivitást fejtsenek ki a látogatók. Ez az eszközt a legjobb példára. Három különböző áttétel rendelkező kerépet próbálhatunk ki, illetve azt szimuláló eszközt próbálhatunk ki, Gyakorlatilag ugyanazon a pályán kell végigmenni, de különböző áttétekkel. Ez az eszköz azt mutatja meg, hogy miért könnyebb vagy nehezebb tekerni a kerépát különböző áttétek használatával. Közügyvezetőről elkezdte tekerni a pedált a középső pályán, másfél-két perces aktivitást igényel. Amikor látogatók ezt komolyan veszik, és bizony elkezdenek egymással versenyezni, akkor az a tapasztalat, hogy a két perc végére meglehetősen ki tudnak fulladni. Én azt látom egyébként a monitoron, hogy hamarosan egy elég jelentős emelkedőt kell megtenni. Ez érződik? Mégök. igen, nagyon jó. Nagyon Most Azért könnyebb egy picit lejtőre került. És beérek a célba, és megvan. Szóval, azért, ahogy lehet látni, hogy éppen hogyan változik a terepviszony, úgy nehezedik vagy könnyen a tekerés. Nagy méretű láthatjuk, mint három pályán tekerő versenyző, hogy éppen hol tart az adott pálya teljesítésében, és mennyi van még hátra a célig. Ugyancsak nagyon népszerű az a hármas eszközünk, ami egymás mellett helyezkedik el, három különálló eszközből álló blokk. Az egyik veszedelmes útviszonyok névre hagyat, ez egy érintőképernyős PC játék, amiben, ha belépünk, akkor különböző időjárási körülmények, különböző, Látási viszonyok között tesztelhetjük azt, hogy az út mellett felbukkanó közlekedési jelzőtáblákat milyen távolságról ismerjük fel és tudjuk beazonosítani. Itt hét különböző pályát vagy hét különböző időerési körülmény próbálható ki. Nyilván kezdhetjük azzal, hogy nappal, ragyogó napsütésben, amikor semmi nem hátrátatja a közlekedést, akkor milyen értékeket tudunk majd mérni. Ugye az út mellett bal, illetve jobb oldalon különböző táblák helyezkednek el, és három tábla közül kell kiválasztanunk azt, hogy éppen mit látunk, ahogy közeledünk a tábla azt be kell azonosítanunk, hogy mi az a tábla, amit látunk. Az eszköz pedig kiégy, hogy ezt hány méterről sikerült megtennünk. Ugye látszik, hogy ez a legkönnyebb pályait jellemzően 50-60 vagy akár még nagyobb értékeket mérünk, és hogyha kilépünk, látjuk a átlagos felismerési távolságot kiégy a pálya végén ez a kis játék. Ki lehet próbálni mindezt éjszaka, esőben, a kettőt kombinálhatjuk, az éjszakai eső, a köd, a hó. Lehet látni, hogy itt Azonnal lecsökkent az észlelési távolság az előbb tapasztalt 40, 50 vagy akár még nagyobb távolságokról, ez 25-30 méterre csökkenne. Ha végigjátszuk ezt a játékot akár mind a hét pályát, akkor a végén az átlagos felismerési távolságokat összehasonlítva, nyilván nagyon tanulságos tapasztalatokat lehet leszűrni. Az eszközök nem csak a kicsiket nyűgözik le, de időnként még a felnőtteknek is komoly fejtörést okoz. Ez az utca hangjai című játékos hangfelismerő gépez, megszólalnak különböző hangok, és ki kell találni, hogy vajon mi szól. a És mondom, most miszol Na, hangom most miszol szerintem. Meg van mi ismernem egyszerű. Az eszközök egy részét eredetileg is a mobilis számára tervezték és fejlesztették ki. Bajár Gábor részt vett az eszközök fejlesztésében. Azok, akik Angliában ezeket a játékokat csinálták, ők végezték a munkadárát, meg őnekik volt tapasztalatuk ilyen központok kivitelezésébe, de én kicsit tanulhattam tőlük, meg nyilván a helyigényeket. Én tudtam beleigazítani ebbe a munkába. Ezen a játékon önnek mi a saját. Maga a játék az a repülőgép szárny modellnek a működési elvét mutatja, ami azt mutatja, ha beindítjuk azt a nagy ventilátort, akkor, a... akkor azt látjuk, hogy a gumibakon nyugvó szárny a szépen felemelkedett és lebeg, és hogyha a kezemet egyszerűen elé teszem, Lehet érezni a szelet. És kitakarom a szelet, akkor már is kezd lefelé süllyedni a szány. Ebből az látszik, hogy miért kell az a két hatalmas valami az oldalára a repülőgépnek. Ettől marad a levegőben, hogyha kellő sebességet érel, és kellő légáramlás van vele szemben. Ez is meg mind a 74 eszköz külön sztori nekem. Teljesen más elképzeléseink voltak az elején. Valahogy a légelenállást szerettük volna belehozni a házba, mert ugye az autóhoz, meg a közlekedéshez ez alapvetően tartozik hozzá, hiszen egy olyan közegbe kell, hogy üzemeljenek ezek az eszközök, amit mi, mi nem is érzünk emberek, viszont egy komoly ellenállás a, a mozgásnak. De aztán, ahogy, ahogy az angolokkal beszélgettünk, körbejártuk ezt a témát, rájöttünk, hogy nem elég izgalmas autóval megmutatni, illetve vannak más olyan eszközeink, amik, melyekkel izgalmasabb módon lehet ezt láttatni a látogatókkal. És végül is, amikor megtaláltuk azt, hogy, hogy igen, a repülőgép szárny az, az egy izgalmas téma, akkor mindig ez a katartikus élmény lesz rá az emberen, hogyha kitalálja a megoldást, hogy mivel lesz izgalmasabb az eszköz. Azért azt el lehet mondani, hogy a, a legtöbb eszköznél, a legtöbb játéknál sikerült valami nagyon izgalmasat, valami heuréka élményt elérni. Ilyenkor tesztelt, tehát próbálta kitalálni, hogy hogyan lehet az egyébként tudományos elveket, tudományos rendszereket játékosan bemutatni Ilyen. a gyereket Hát mi úgy kezdtük az én gyerekeimmel, hogy elmentünk olyan központokba, ahol látni lehet, hogy ez hogyan működik. Először a Csodák Palautájába, aztán Ausztriába, Londonba, és néztük, hogy mi tetszik a gyerekeinknek. Meg hát mégis azért bíztuk rá magunkat a profikra, a londoni csapatra, mert tudtuk, hogy ez egy külön szakma. Gyakorlatilag Norvégiától Kuala Lumpurig körbe szórták már a világot jobbnál jobb ötletekkel, tehát eléggé kifogyhatatlan az arzenájuk, és végül is ez Azolása volt később, hogy a mobilis az olyanra sikerült, ami sehol máshol nincsen a világban, illetve hogy olyan dolog lesz, amit egyszerűen is fog a gyerekeknek. Ön egyébként miért vágott bele? Én pályázatokkal foglalkoztam, és jött egy pályázati lehetőség, ami amivel szerettünk volna valamit kezdeni. A másik oldal pedig én, én egy olyan gyakorló apuka vagyok, aki látja, hogy mennyire fontos az, hogy olyan helyet tudjon teremteni a gyerekeinek, ahol valami izgalmasat, érdekeset láthatnak. Tehát én én is végigjártam az iskolai ranglétrát lépésről, lépésre és tudom, hogy nagyon könnyű elriasztani a fiatalokat a kilós könyvekkel, a, a tudományoktól. Azt szerintem egyfajta szenvedélyt ad a felnőtteknek, hogy látják azt, hogy valamit élveznek a gyerekek, és úgy, úgy tanulnak. A fizikával való játék van, akinek a gyakorlati próbát jelenti, másnak az alkotást. Az intézmény nyitása koran mobilis projekthez kapcsolódva, fiatalok számára pályázatot írtak ki interaktív játékok megalkotására, a Győri Széchenyi Egyetem akkori három villamosmérnök hallgatója... Pintér Zoltán Balázs, Tibor Czlajos és Prukner Péter is élt a lehetőséggel. Ez lényegében egy szalaggenerátor, egy elektrostatikus generátor, más néven Van de generátor. Mutatta egyikük a szerkezetet. Egy acélgömb található. Pattog is. Eh, pattog is, igen. Még töltés volt rajta. Két magas feszültségű szigetölő rudon áll, és egy gumiszalag segítségével töltésekkel töltjük fel az acélgömböt, és meg mellé állítunk egy neoncsövet, és mikor, van a neoncső. A neoncső, és mikor elég nagy a potenciálkülönbség a gömb és a neoncső között, ez egy földet neoncső, akkor egy szikra kisülés keletkezik. Mert és hogy a neoncső nem ér hozzá egyébként igen, a gömbhöz. nem ér hozzá, hanem mikor elég sok töltés gyűlik össze a gömbön, akkor kisül, és azért neoncsövet választottunk, mert ilyenkor felvillanik benne a neongáz kipróbálhatjuk, azt mondták, De, hogy nagyon hangos. az egész az úgy indult, hogy Kucma Miklós tanárul ajánlott egy lehetőséget előző fél évben elektrodinamika órára, hogy bármilyen kísérleti eszközt lehet megépíteni, és odaépítettük meg először egy kisebb változatát. Utána jött a Mobilis központtól ez a pályázati lehetőség. Megpályáztuk, elnyertük rá pénzt, és az ő támogatásukkal építettük meg. Szakmai kihívást éreztük először is, hogy valamit hallgatóként mm. úgy letegyünk az asztalra itt az étemen, amit más nem nagyon. És nagy élmény is volt, hogy, hogy ezt meg tudtuk így csinálni. Mennyi idő alatt készült ezen? Egy fél évünk ráment. Mi lesz ennek a szerkezetnek a sorsa? Rossz, hogy ki lesz a Lehet vele játszani? Minden bizonyal, igen. Ez mennyire motiválta önöket? Motivált minket az is, hogy jó lesz azt tudni, hogy ha esetleg visszajövünk 20 év múlva, és még mindig meg lesz ez a műremek. És még működik. És még működik, akkor majd el tudjuk mondani az embereknek, hogy igen, ezt mi csináltuk. Az intézmény egyik célja nem csak, hogy megismertesse és megszerettesse a műszaki tudományokat a fiatalokkal, de kedvet csináljon ahhoz is, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok a mérnöki, műszaki pályákat válasszák. Az intézményben a nyitás óta számos olyan rendezvény van, amely éppen a pályaorientációt segíti elő. Ilyen volt például két éve a járműipari Design hétvége, ahol a formatervezés világával ismerkedhettek meg a fiatalok. Amikor Sugamárkkal találkoztam, akkor rajzolt méghozzá egy autót, pontosabban egy karosszériát. Én megmondom őszintén, nagyon meglepődtem, mert hogy nagyon életű volt, gyönyörű volt, és nagyon életű. Ez a hobbija? Igen, a hobbim is, meg szeretném ezt az életcélomá is tenni de ehhez először egy szakmai alapot akarok elérni. Itt a falon, itt a Győri Mobilis központ kiállító terében milyen rajzokat látunk? háromféle a közül lehetett választani. Valakik gekkót kaptak, valakik gepárdot, és voltak olyanok, akik cápát kaptak, mint formatervi alap. Az volt a cél, hogy annak az adott élőlénnek a tulajdonságait, az lehet külső vagy belső tulajdonságait meg lehessen jeleníteni az adott járművön. Én a gekkós csoportba kerültem, úgyhogy a gekkót kaptam meg, mint élőlényt. a Well minden terepen megélés megmászik, legyen az akár az üveg, szóval nagyon jó a tapadása, van, és ezért bárhol elmegy, ezért kezdtem el úgy a rajzaimat, hogy egy terepjáró koncepció. Elindultam ugye a hagyományos úton, és akkor jött az, hogy picit bonyolítsunk rajta, ne legyen olyan szabványos. A végére már egy ilyen bolygóközi jármű lett belőle. Ebben látja a jövőt, hogy valahol valamelyik járműgyártónál, mint dizájnnel fog dolgozni? Szeretnék igen, a egyetemnél is leginkább a formatervezői szakmai, Pokat néztem sokron. Budapest, de most így ez a hétvége tudatosította bennem, hogy tényleg ezzel akarok foglalkozni, és erre a legnagyobb esélyt én a momé látom. Megvan a lehetősége arra a magyar fiataloknak, hogy bekapcsolódjanak a nemzetközi autódizájner szakma körforgásába. Mondta két éves Szilasi Péter Tamás, a központ akkori vezetője. Nagyon sok magyar designer példája, fiatal designer példája bizonyítja ezt. Nagyon sokat lehet meríteni abból, hogy a mai fiatalok, mai magyar mérnökök és a magyar magyar hova tudnak eljutni, és tényleg ezeknek a srácoknak, akik itt voltak előadóként ez alatt a három nap alatt, a példája bizonyítja azt, hogy megvan az út. Rendkívül sok munka kell hozzá, rendkívül sok kitartás kell hozzá, viszont az a kreativitás és az, az a szakmai háttér, amit Magyarországon össze lehet gyűjteni, úgy tűnik, hogy bőven elegendő ahhoz, hogy bizony bekerüljenek a kollégák ezekbe a tervezői központokba. Mekkora az érdeklődés a fiatalok részéről, tehát mennyire lehet a mai fiatalokat megfogni, hogy egy, egy ennyire speciális műszaki terület? Menjenek. Van egy nagyon természetes nyitottság ezzel kapcsolatban a kicsikorban. Az aztán egy másik kérdés, hogy abból a, a természetes érdeklődésből, vagy abból a természetes szeretetből, ami a járművek, az autók iránt a, a srácokat vonzák, vajon hogyan lehet azt a fajta akaratot, vagy azt a fajta igényességet összerakni, hogy ebből mondjuk életcél legyen. Aki szeret rajzolni, aki szeret ipari formákkal foglalkozni, aki megérti azt, hogy a technológiának, az anyagnak és a formatervnek milyen kapcsolatai vannak egymással, az el fog jutni odáig, hogy nem biztos, hogy ő mindig csak autót fog akarni tervezni. Elképzelhető az, hogy mondjuk egy nagyon szép kávéfőzőt is akar tervezni. Akárhogy is nézzünk, egy kávéfőzőt se veszünk meg, amikor csúf, hanem megveszünk a szépet. A nélkül sajnos nem működik. Tehát amikor mi azon küzdünk és harcolunk, és teremtjük meg a lehetőséget, hogy a formatervezéssel foglalkozó fiatalok hada lepje el az országot, akkor bizony azért is harcolunk, hogy magyar termékek legyenek, amik azt gondolom, hogy a magyar gazdaság fejlődésének az alapját. Meg. A világfejlesztő központjaiban a műszaki tervezés ma már nem papíron, hanem számítógépeken, a virtuális világban történik, ahol bármikor bármit létre lehet hozni, módosítani, változtatni és virtuálisan tesztelni is lehet, mielőtt a legjobb változat a valóságban is megépül. Dörri Tibor, a Mobilis ügyvezetője szerint a jövőben éppen ezt a korlátlan lehetőséget szeretnék megmutatni az intézményben is. Elsőként próbálunk, ami az egyetemen is jelentős fejlesztési irány, virtuális Valóság, virtuális valóság oktatási és kutatási dimenzióit behozni. Nagyon jól kiegészítenék a meglévő eszközeinket, azok a virtuálisan bemutatható gyártási cellák, vagy egy, egy motorra ráközelítve egy, egy okostelefonnal, hogy az hova illeszkedik, hogy gyártották, vagy kicsinálták, tehát egy csomó olyan tartalmat szeretnénk beszerezni, és, és egy keretrendszer keresztül látogatók számára elérhetővé tenni, amellyel több élmény nyújtanak. Azok az eszközök, amik ránéznek, megnézik esetleg, hogy hogy működik, megnyomnak két gombot, csodálkoznak, és ezt az élményt hogy lehet mondjuk egy percről öt-tíz perces élménynél fokozni. Elképzelhet, hogy virtuálisan ők maguk is előtt tudjanak állítani egy, nem tudom én, telefont, vagy egy autót? Pontosan, tehát az, hogy itt látnak egy kiállított alvázat, vagy egy motort, ugye látják annak az alkotóelemeit, de a virtuális valóság segítségével, be lehet mutatni, hogy ez hogy történik, anélkül, hogy elmennének a gyárba. Tehát ezt le lehet szimulálni, le lehet modellezni, ezért számítunk olyan tartalomszolgáltatókra, akik ebbe segítenek majd a mobilisnek. Egyetemmel való együttműködésbe a következő évek projektjei között jelenleg dolgozunk ezen, hogy hogy tudjuk közösen bemutatni. Minden évben valami tematikus évet indítanak, ősztől indul az újabb esztendő. Mi az, amiben gondolkodnak? Hát a jelenlegi a robotokhoz kapcsolódik, a robotok világára fűződött fel ez az év, Ugye ez nagy sikert okozott, hiszen van egy beszerzésünk a No Robot, óriási sikert alatt folyamatosan, amikor meglátják a kisgyerekek, előre rohannak a kísérletekhez, szinte óriási tömegjelenetek alakulnak ki, egy kis 60-80 centis robotnak a tevékenységét figyelve, ami beszél, ami reagál a mozgása, tehát nagyon izgalmas látni ezt az interakciót. Never, never. Ő, Nao, a kis robot. Most egyelőre feláll a rendszer, olyan, mint egy számítógép kvázi, tehát kell egy kis idő, mire bekapcsol és elrendítje az alapprogramjait. Magyarázza Trecsik Hanna, a központvezető demonstrátora. Ilyenkor fixálja az összes érzékelőjét és a mozgató motorjait, fölött egy olyan helyzetbe, ahol ő stabil. Van egy ilyen nagyon aranyos alapprogram, amikor megsimízzük, akkor ő cicának hiszi magát. És úgy csinál, mint a kicsik is, vagy nyávog nekünk. És ilyenkor, amikor fehérre változtam, és pislog, figyel, és várja a vezény szavakat. És ilyenkor meg lehet kérni bizonyos tevékenységekre, például arra, hogy álljunk No, stand up! Át kéne váltani a zöldre a szemét, amikor meg fel dolgoz egy utasítást. Most bezek ezek utána mi? Hát, hogy fordítja a fejét. Ő egy humanoid robot, tulajdonképpen, ami azt jelenti, hogy egy ember szabású robot. Úgy Ez. néz ki, mint egy kisgyerek. Igen, úgy is néz ki, mint egy kisgyerek, és nagyjából arra is képes. Tehát az izületek helyén mozgató motorok vannak, tehát ugyanúgy képes felállni, leülni, lefeküdni, tudja stabilizálni magát, tehát mindenféle emberi beavatkozás nélkül képes ezekre a dolgokra. Folyam Madba van a magyarítása, tehát lesz hozzá a magyar nyelv, hogy csak angolul lehessen hangvezérelni. Most tanulja a magyart? Tulajdonképpen igen, tanul beszélni ebben a folyamatban. Nagyon sok mindenre használják őket, mint orvosi segédrobotot, vagy mint egy-két szállodában próbálkoznak már recepciósokat kiváltani vele. Mi arra használjuk, hogy egy kicsit a robotikát, illetve a robotos tematikus évünket közelebb hozzuk a gyerekekhez és a közönséghez. És hogy szokták fogadni a gyerekek és a látogatók a fel? Te. Nagyon jó, ugye ez egy olyan érdekes dolog, amit máshol nem igazán látni, tehát az, hogy tényleg sétál az emberrel, vagy hogy megkérjük, hogy üljön le, és saját magát kitámasztva stabilizálva egy gép önállóan gondolkodik és cselekszik. Most is így ül egyébként ilyen pihenő állapotban. Igen, és nem fogad szót. Mint egy kis cseréken, olyan. És mit tud? Éppen amire programozzuk. Volt olyan, amikor a Jumi robottal labdáztak, volt olyan, amikor segített nekünk a kísérleti bemutatóba, például ő adott oda egy-egy eszközt, vagy amikor vége volt a kísérletnek, akkor tapsolt és éjjelzett, és a közönség éjjelzett vele. Tud a demonstrátorokkal sétálgatni a térbe, tehát például ilyen kezdcsináló a játékokhoz, amire épp szükségünk van. És beszél is természetesen. Egyelőre meg nem magyarul, de angolul mondja magáé. Hajlandó vagy kommunikálni. Stand up! Please! No! Én úgy gondolom, hogy ez a következő éveket, évtizedeket meghatározza a robot és az emberek közötti együttműködés. Tehát eddig az emberek közötti együttműködésnek a kihívásait érzékeltük, a jövő megítélésem szerint a olyan vegyes csoportok együttműködésébe hogyha ezt sikeresen meg tudjuk oldani, amiben robotok, elektronikus eszközök és emberek szerepelnek. A robotok az alkotó fiatalok képzeletét is megmozgatják. Az intézmény egyik nagy sikerű rendezvénye a kísérletbazár, amelyet diákok számára hirdetnek meg minden évben. Itt a fiatalok bemutathatják kedvenc kísérleteiket, és kedvet kaphatnak más területekhez is. Az egyik korábbi kísérletbazárban fiatalok által összerakott robotautók arattak nagy sikert. A Lego robotoknak a programozásával foglalkozunk. Ezek valójában egyszerű Lego, melyekhez speciális mérőműszerek és motorok vannak, melyekhez Programozhatunk, és különféle versenyekre járunk majd ezekkel a robotokkal. Közben elindult, mintha érzékelné, hogy hol vannak az akadályok. Az alsó részén található egy ilyen fényszenzorokkal, tehát egy ilyen fényt-visszaverő szenzorokkal ellátott modul, ami képes megkülönböztetni, hogy az alatta levő felület, az fekete-fehér, vagy esetleg mennyire fényes, mennyire veri vissza a fényt. És például érzékelte, hogy ott van előtte egy tárgy, azt fel is kapta. Az elején található egy ilyen színszenzor, és miől láthatjuk ez a tólás Zöld színű, tehát könnyen tudta érzékelni a zöld színt, és meg is talált, fel is vette, és most ki is tette a ez egy kukás autónak az ilyen kicsiített változata, vagy egy modellje. És mióta érdekel benneteket, vagy mióta érdekel mondjuk konkrétan téged a robotika? Robotokkal két-három éve foglalkozunk. Az el első éven még ilyen nagyon egyszerű modellekkel készültünk, most már egy csöpet összetettebb és rafináltabb, vagy is alkalmazunk a az építésnél is, meg a programozásnál is. Ezzel akartok majd foglalkozni? Valószínűleg informatikával fogok foglalkozni, de ez a szívügyen, ez a robotika, meg ez a mesterség és intelligencia, tehát nagyon szívesen foglalkozni ezzel a jövőben, ha lehetne. És mi mindenre lehet ezt a valós életben használni? Tehát mondjuk a robotokat, e... vagy a robotikát? Már igazából volt egy pár ilyen kisebb megrendelésünk ismerősöktől, hogy volt nekik egy ilyen fém sodronyzó gépük, és annak le kell például mérni, hogy mennyit fordul naponta. Azt könnyen meg lehet oldani egy pár ilyen robottal, és akkor ezt az adatok feldolgozására nagyon, nagyon hasznos. A mennyire kellett rávenni erre? Először megismerkedtek vele, aztán már maguktól jöttek, és hát már ők hajtottak. Meséltett tanáruk. Ez is egy nagy kihívás volt. Élhető város a címennek a kiállításnak. De mi az, amit egy városban fel tudnánk használni? És hát van ilyen távirányítós dronpostásunk, meg kukásautónk, meg kéménymászó, ott egy másik létre robotunk. Kitalálták, és aztán addig agyaltak rá, amíg ezt megvalósították inspiratív dolog, Egy nagyon érdekes játék, egy kreatív játék. Élményszerűen mutatjuk be a kísérleteket nagyon is érdekli. Őket ennek van a jövője, és népszerűsíteni kell a természettudományokat, a gyerekeket érdekli, és lehetőséget adni rajta, hogy valami olyasmit amit ami kipróbálható ami érdekes, ami élményszerű. És aztán ők olyan mélységekben, tehát autodidakta módon megtanulnak olyan dolgokat, hogy mi csak hámulunk el. Csak az indítás kell megadni, meg a lehetőséget. Hogy mit hoz a jövő a mobilis számára, az még kérdés. Egy Biztos, hogy nem könnyű megfelelni az újabb és újabb generációs és technikai kihívásoknak. Az emberek között is, vagy munkások között, hogyha azt mondhatom, szintén nagy különbség van a generációk között. Döri Tibor ügyvezető. Tehát egyetemen kutatásainkból látjuk azt, hogy a fiatal generációnak az eszközhasználata egészen más, mint az idősebbeké. De ugyanakkor egy gyártásnál, vagy egy gyártócégnél már nem figyelhető meg ekkora különbség. Tehát nagy a szórás, nagy a szórás a korcsoportokon belül is, és valahogy meg kell felelni az igényükre. Azt látjuk, hogy az élmények időtartama hatása egyre rövidül. Tehát olyan nagy attrakciókra vágynak, olyan nagy attrakciókat tapasztalnak a látogatók, illetve a potenciális látogatók is, hogy arra vágynak. Tehát kinyíltak a határok, el lehet utazni Velencébe, Las Vegasba, adott esetben a közel-keletre, Dubájba, vagy az arab országokba olyan látványosságok fogadják azokat az embereket, akiket szeretnénk mi is látogatónként megnyerni, hogy valahogy ezzel összevethető hatást kell elérni. Említettem a virtuális valóságot. Én azt látom, hogy ez kapcsolható a legkönnyebben legkönnyebben ez mutatható be. Hiszen gyakorlatilag ez egy keretrendszer, ami megmutatja nekik, akár oda se kell utazni, akár oda se kell menni a Grand Canyonba, de röpködhet. Vagy mehet egy helikopterrel, és ezt szimulálhatja. Tehát olyan élményeket próbálnánk idehozni, amelyek ezek a globálisan megjelenő turisztikai attrakciókat is leképezhetik. Ez elérhetővé válik. És elérhetővé válik. Tehát én azt látom, hogy a hallgatóim közül, akikkel ötletből üzlettár keretében foglalkoztunk, az előző évben kettő csapat is virtuális edzésekkel, tehát a sportmozgás felé gondolkodtak, illetve a másik csapat pedig kifejezetten játékot szeretne, egy csapatjátékot virtuális valósággal. Tematikusan viszont jövő évben, 2017-ben győrbe az eof lesz, tehát a sport, sport, mozgás, lendület, dinamika, tehát valahogy ezekben a témákba gondolkodunk, hogy hogyan lehet összehozni ezt a nagyon dinamikusan fejlődött területet, mint az informatika, mint a jármű, mozgás, a sporton. Kedves hallgatóink, ez volt a tudományhangjai. Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt Gergátsanikot hallották.